بسم الله الرحمن الرحیم وحذا بالتفسیر الجمهور اخص منه marked به طریقات ذکر شیو مشهور تاریخ دی ذکر کلو مشهور تاریخ د علامه سکاکی و غیره هغه یادو نو قصده یادی چدو علامه سکاکی دا عام او د جمهور تاریخ اخص ده وحذا الالتفاف او دا الالتفات د تفسیر جمهور سرا اخصو جمهور د مذهب سره اخصد د مسلک د سکاکینه یعنی مسلک د سکاکی عام ده خبره ځان تا دا ځکه مسلک د سکاکی داری که سب کتابیر وی او که سب کتابیرو نبی یعنی مطلب د مختزات ظاهر یو شانی په خلاف نه مختزات ظاهر نه او د جمهور په نسب باندې سب کتابیر شرط د یعنی تعبیرین شرط صحیح څنګه نو د اغه پای که عموم ده جمهور پای که خصوص ده ا مېثال مخکې او نو رم مثال نه بیان على نسبت من بني خصوص ن اغن نسبت ذاكي زكي صراحتتكم وهذا الالتفات وهذا الالتفات بتفصيل الجمهور بتفصيل جمهور سر اخص ده خاص ده جمهور بني زباني اخص مطلقه منه لدق الالتفات نچ بتفصيل سككي بني واخلدا عام لان النقل لان النقل عنده زك الالتفات ده بالنسبه عام ده عام من اي كونه برابع اخبارك كيدا الالتفات قد عبر عنه بمعان عن بطريق من الطرق دا چې تعبير کړشې دي په ماننه په طریقې د ترکو سره سلاسه سره انتقالم خطاب وغیرہ دي ثم به طریق نه اخر به په بل طریق سره او یو پون یا وی مقتضا د ظاهر یو شان مقتضا د ظاهر دا وی ان يعبر عنه دا چې تعبير د کړشیدنه په طریقین سره مثلا خطاب سره منها د طریقنا فطوریکا وکړه خطاب پره خو دشی او عدل عنها او دول کړشیدنه اله طریقنا خرا بل طریقې دا نو فعل د دې د الټفاع عام متحقق کیږي په تعبیر یو واحد په یو تعبیر سره د جابری د علامه سکاکی نسبت بیانې او دا په نسبت عام مطلق شته جمهور په نسبت نو هر هغه الټفاع چې جمهور په نسبت باندې نو دا د سکاکی په نسبت باندې کېدې هر هغه الټفاع چې هم هغه د سکاکی په نسبت باندې الټفاع نه جمهور په نسبت باندې ځکه په خلاف د مقتضا ظاهره درغلي سره کی تعبیر دني د سکاکی د سکاکې په نسبت باندې د تطابق ډول د غای په نسبت باندې نه نه زکه ستعبير نه شته او دا په نسبت تعبیرن شرته نه ده امر هم ځین تر او دا څنګه کېږي چې دواله په نسبت باندې د تطابق لکه سب کې تعبیر دی مې تعبیر دی لکه کوم مثال نشته کې بیان دیږي چې د تعبیر په نسبت د سکاکې په غنیم د تطابق چې د غای په نسبت نفی تحقق متحق الالتفات, الالتفات متحققی کی ثابتی کہ الالتفات په نږدې باندې په تبېری واحد زه پکول الالتفات عندهم هر الالتفات جمهور په نږدې باندې باندې ده الالتفات عندهم دغه په نږدې باندې مړ الالتفات جمهور په نږدې باندې دغه په نږدې باندې میناهر اچن خدای لازم ندی چې دغه په نږدې باندې دی وی جمهور په نږدې باندې دیم الالتفات وی زه کتبایرین دی واحد په خلاف د مختزاب زه مثال پښکږي چې سکاګی په نږدې باندې د جمهور په نږدې باندې نه تمافي کې څه شي کنه ماکه دې هر شو تا توا تا توا نفس تا خپل نفسه خطاب کوي حالانګه تا ولا لې لیول په کارو زکه سره خبرې کوي تکلم دے. نو پنیز دی نو د سکاكي پنس باندې دي مثال کې ایمرال کې سپدي شعر کې اغه التفات ست د سکاكي پنس جمهور پنس نشته لاندې د لګلی په و التفات نه د سکاكي لالجمهور اوس دي نه مثالونه پېښ کړې شپه واله акчаمو مثالونه پېښ کړې مثال ال التفات وساسا مثال ال التفات ده تكلمنا لخطاب خطاب طرف تا چې خطاب طرف تلتا شي ومالي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون دا حبيبي نجار دا اغا ما كله الله تعالی په کلام کې را نقل کړی دا کم چې موسی عليه السلام د عيسى عليه السلام فاغا ملګرو کېو ومتبعین کېو نو ماليه لا اعبد ترجمه وماليه او سشيدي ماليه لا اعبد شيء عباد انكم الذي ذا ازا فطرني شيء ترجعون او اغتب التص واپس كليش لكن و اليه ارجع سشيدي ماليه عبادتكم هل انكم زب اغت تز واپس كي مزي عبادتكم نمكنا المتكلم روانا من بيان التكلم سواء ويل طكار فخلاف المقتضى الظاهر دكنه التفات التفات صح کتاب دی یو شانو او لا تابیرو بل شامل ده خبره څنګه تراله کو ده بته وي مجتز د ظاهر خودک ته سوا خود تحقیق داری تحقیق اداري د مراد سره مطابق لا ارجو ال نو ال پکار دا مجتز د ظاهر د چی هي سی یو شارج تحقیق مطلب کی اوخت جو ګرنده س ویل پکارو و ما لكم لا تعبدون سشيوي تاسو الله عبادت اصل کې د په مخاطبینو باندې تعریز ده تعریض او اشاره ده پخته کوي یو لور ما ته څنګه غوري وره سشيوي دي مال را چې ده الله عبادت نو سشيوي چې تاسو به الله ته واپس کیږئ ان مطلب دا د تاسو عبادت په کار ده نو په لری کې تعریض ده لا تعبدون خبر چون کې دلته فخلاب ده مختز الزاهر الظاهر سب كتابير يو شان ده دي او لهيك تعبيرو بل شان دي دي خبرم زه هندره په دې کې څه شي التفات ده ده کوم تلش هاجي په دغه یو مختز الزاهر مختز ترجعون په دې سوا و اليه ارجعوا والتحقيق او تحقيق دایره چې په دې کې تعریض ده صحیح شګه نه ان المراد مراد چې مالكم لا تعبدون لكن لما عبر عنه هر كلمه كتابي ركلاشو ان هم دين بطريقه وما لي الا اعبد شي شي دي مال رچ عبادت نكم يعني تاس عبادت وما لي الا تعبدون والتحقيق دكر سيشو وما لي الا تعبدون شي دي تش تعبير داسه پکارو اور تعبير داسه اونشو نيلاگہ تعبير یو شان پکالو او شوبل شان نو سپکه راه تعاريف پکې راغې نو مقصد تلل شن تعاريف په دکه ځای کې متحد او الټفات په دکه ځای کې متحققي چې داسې پکالو ځکه مخاطبي نو صحیح شګنه خو اوله شداسي نو متقزادات ظاهر یو شان او شوبل شان په اعتبار سرم مل الټفات غسته سب کې تعبیر دې لا اعوذ نو دلته وی لا ارج و الیه صحیح شو؟ نو به هغه اعتبار بار سر جوال د جمهور په نسبت باندې نشه د سکا کې په نسبت باندې نو شو اوله لا تعبدون والے د سکا کې په نسبت باندې خو څه زکه سب کې تعبیر بل نشته او بلشان شان تعبیر په کارول لا تعبدون په کارو زکه پاغي باندې سکي اعتراض کوي په پای باندې تاریخ کوي او حالانکه د لا عبدو او لا تعبدون نیمه وي نو په دې کې د الله سکا کې په نسبت باندې متوجي کې نه د شو چې تا دو صرف لا عبدو لا کې واخلي ده چاپنيز باندې چې څنګه کی منی په هر حال د نقطه میچتلې د لیدنه خو د مطلب نه د معلوميږي او تحقيق ان المراد مالكم لا تعبدون لكن لما عبر عنه بطريق التكلم <تصفح> لكن هل هاي التعبير كله شي په طریق د تکلم سره نو کنه مختز الظاهر بیا مختز ظاهر آئنده کې څنګه پکاروه جمهور دو ډول په نسبت باندې بیان کړي مختز الظاهر سو ظاهر سو مختز الظاهر سو إجراء وبا کل كلام على ذلك طریق جاری کول د باقی کلام په طریقې د تکلم ځلکه طریق نمره تکلم دې چا غوډو وی شو نو الیه ارجو پکارو و مقتضا د ظاهر سوق د جاری کول د کلام چې باقی کلامون جاری کړی شي په ذلک طریق په طریقې د تکلم باندې مفاد ال عنوده تکلم نو ودل کړی شي لا طریق الخطاب خطاب تر ته ترجعون مخاطب فیکون التیفاتنا المذهبین نو په دې کې او د نن <تصفح> الالتفات مقرره بیان کا چې انت لا اعبدوه او نذلت و اله ترجعون اولي الالتفات فر متفقه ده نو څنګه مقصود تعریض دی صحیح شو مقصود اریت بیان کول کلی او په تریکې تعریض باندې بیان په خستر طریقه سره کولی شي اشارات چې کین نو دا بهترین بیان وي هم نو جيمي بیان کو کنه وادونه خلکو ډنګ ډنګ کړه پر نو ځکه نو ما زمنګ په چنګ کې شي وادي بیا را شکتاو دیګه ما شر ولک او نور من کول څه ګټ امر بالمعروف نهي نهي المتجرن بيان کو ما بهم دا ګټمو توږی کلو طول ته راغني سلام اورګی کو مثال الالتفات من التكلم الى الغيبه غيبه ترط ده دا تکلمنا غيبه ترط ده یو غيبه غيبه په خبر شي خبرې بل یو صحیح څنګه زم ما په ځای یا لفظ صحیح و مقاله تمه هم ډېر توجه وکړ خدا غيبت ته وغږ شي غيبت ته اخر غيبت ولې ه خلقه غيبت وي خدا کا تقریبا تقریبا د دو مطلب بیا ودی پټوال شه چلته ز استعمال اگر د کسی بيمار ته وي يذ بلا کې دي صحیح شو ودل مطلب کې غایب والے مرادي التا غایب والے کې خبرې سي مرادي اگر د شريكه واستلا ده الشریعت نون غرزوله د غلاف بلغوی معنا باندې بلکه شریعت تعلم او اسم دی د پردیو مسلی خبرم زاین ترا لگا او دا نحوی ول نون غرزوله د غیبت یعنی د غائب وال سیغه د درې پنیزباندی چې کوم څه شه ده اگر اسم استلahi ده د دې استلا وا وضاحت کړي او د شریعت استلا کړه وضاحت کړي دی لو کې فرق دی مثال لالتفات من التکلم من الغیبه ان اعطینا کل کاثر فصل لی ربکا و انحر متکلم اعطاینا متکلم او لی رب اسم ظاهر پا حکم دو غائب کی ندو متکلم دو کم طرف تا خبر علا غائب دو صحیح شو خجی انا یکینا اعطاینا منگ درکڑی انا یکینا چیو پیغمبر دا اللہ تلا فرمائی پیغمبر تا اعطاینا کا منگ تا تا خیر کثیر صحیح شګنه یا تہ حاج کا سر مراد دی یا تہ قران مراد دی قران هم خير کثیر دی فصلی ربک نو ته فصلی ربک ته مسک ود پار درخ پل ون حر قربانی کوا صحیح شګنه مونتا ته پار درخ پل ون او شکا قربانی نو د نعمت کفافت فری یو نو د خپل نعمت په توری شکریا اغمزم ادا kawa قربانی مو کو نه چې الله قربانی نعمت دږي ودانه چې اسمان پټه د سورې کې خبره مځه انتر لګنه خال لاله په کو قدرانه خبره مځه انتر اا دکرنګي منځونو کا نفلینو کا د آیات مستحق نه بیانم چې د آیات مستحق داله صحیح شو کفا پر د سببیت والے پس پس سبب د دی باندې ته خپل اگر چې کفافت خالص د عطف نو بیا ځان لا مستقیل حکومت شیدا بل ځان لا مستقیل حکومت شیدا لندې ځان لا مستقيله حکومت شید درې وړه د بل لپاره علت او سبب نه دي او کله سبب شي نو مطلب دا دی چې تاسو من خيره کثیر درکړی نو تاسو سبب دې باندې صحیح شوه ډټوري شکريا هغه ته ضرب د پرميزم ادا کول خپل پالن کې پر او دغه د پرسم کا نه حرم کوا ابرم ځان درل د ډول توجیحت نو بعضو پهې بندېرت کلی پهې توجیی بندې او بله با سدي باندې هغه باندېرت شو د په دغه توجیی باندې چې پاکه د تسب دپاره واخلي احتمال تقریبا تقریبا نه شته د کنی احتماله شته دی ظااه مته د ظااهره مکتظ د ظاهر اوسه فصل ل لرد دی کا په فصل لنا په کارو ځکه مخکم ان او طنا دی او ب لنا مکت د ظاهر لناوه او خاان کېغاب ویللی شو وذا مثال الالتفات نتكلمنا غيب ومثال الالتفات من الخطاب الى قول الشاعر شعر تحرك كلبا في الحسان في الحسان ضروب بعيد الشباب عصر حين مشيب وقد اس يكلفني ليلى وقد شت وليها وعد دعوات بيننا وخطوب دام مستقل دع اشعاري ذلك الالتفاتنا مختلف كنور سر وسر فخلجاندي چه ما تنم وضاحت کنو پا آغازه که وضاحت کم ورسر ورسر نفس ترجمه تا پیل حال ده شعر وقی ده و لغات ده وقی ده مثال په خپل قبل زیبن تدبیقو شعرون کقول شعر شعرون تحابه که کلبون تحابه مانا ده ذهبه تحابه که کلبون شعرق پال زان توی دلتا اگو رائن یا نفس و خطاب النفس و اصلی کلائی گنا آن نشعرق خطاب کئی او سی استعمال کو جتاب دی بندزانته تش کر خراق کي یو مسداق د دا شیل تطابق ځه چې تم حق خیم نو دیځه تبن بیاه پس کوم به ککی جتاب شو پل ځان سره تو حبه کې قلب شیخ پر ځان توایخ پل نفس توای تو حبه کې قلب تزرو والو ذل ای نفسه زهبه به کې ته زنو والو ذل ای زمانہ نفس کل حسانه پاکسته زنه نو کې پاکسته او شکلونه کې طرب او کله بن طرب توالو زله اغزلو بوت له اغزلو په خسته او شګلون اغزلو طربون چې اغه مسته طرب د ترب در نه تر مسته او نشاط تللغي نو مست ضرورت څه کوي والو زله النفسه في الحسن طرب و معنا طرب في الحسن ان له طربا چې د ازله لپاره طرب د مستي ر په طلب الحسن په خسته شي نو کلا کوي ونشاطا في مرادته او د زور د پراررمنشاد او چستتی ده په طلب کولو د دښایسته سیزونو کې نو هغه چې هغه مست خایسته دونونه تلبکو ز نفسه تی بوټ للی ب د شباب ډ لري د ان نه یې د بډوالی په حالت کې صحیح نه د بډوالي په حالت کې ملهال زې تصیر بعدین دی دا باید چې تصیر د بعدین دی لیل کرب او دا د پرارده کرب رازیي هولله شباب په اغ وې پا هغه ورکه چې والدا زانی وکړه د ینسرم او قریب چې د زانی سه ختم شوه به راځم ځان ته لګنه نو بوت لی انفسات اغزلو مستو چې د هغه لپاره تلب کولې ابو ات لکنه بعید شباب بعید شباب پو رس د رس له لري د زانینا صحیح شکنه اسر اسر حنا مشيبو اسر په اغه زمانہ کې حانه مشبو قریبه مشبو چې بوډاوال نږدې و نو خپل نفس توی چې تداس زله بوتله چې اغه زله مسته د خښه تشکلونو په تلب کې او داسې وخت کې بوتله چې ځواني تقریبا تقریبا ختمې دوه کې وا لری و صحیح شو ا بوډاواله څو رانيزدی کېده کو ځواني تله ختمې دا بوډاواله رانيزدی کېده په اغه زمانه کې نو عسرہ عسرہ چیدے زرپ و مضابط دا زرپتے او مضابط دا جملت الفیلیه جملی فیلیه تا جملی فیلیه سیدہ آنی کولو حانا, حانا عسر حانا عسر مضابط دا حانا فیل لی حانا یحینو پا مانا دا ایک کربا کربا مشیبو پا آغا وقتی چی بودا والی سو نزدیو دا او شیر ختم شو یکلیفونی لیلہ دا بلکتا دا یکلیفونی اوز بیزا کی التفاق تا د هلته ب کوو نفس سره ختابو د مب د خپل په استعمال او دلته د متقلم نین ک دا ن نروو یا چې دا دا د متقلم ده نو د خطاب نه کمم طرف ته خبرهلاړه. مثال خابه تقلم یا د متقلم طرته صی شو ختاب نه متقلم ترته خبره نه. یقل پوله ماه ت خپله کوي نوزهکه نه کوم الارتفات من ختاب پر ک چې کمم د الارتفات من ختاب د ختاب ک چې کم خط په کمم ځای او پهیکله پسکوو ال تقل تقل ته او ممنتزاره ظاهره یکل لپوکه هلته تهابکه او دلته یقللکللا پهکارو وفا د یکلیفونی او فیل او کللیفونی ظمیر دقلکل ظمیر د جرااج چا ده کل مخی ګ د تحابق کې ق قمن تروب زیکر دی نه او له چېې دا مفول حسستانی ده د ی کللیفوننی <تصفيق> سانی دې ول معنا نو معنا څه شو معنا را شو اوس لパイلم ذکر کئ مفولم ذکر کئ معنا ده تا کئ ول معنا معنا را یو طالبونی القلب یو طالبونی مطالبه کئ صحیح شګنا یو طالبونی مطالبه او مطالبه کئ ته تکلیف کې اچي مالغه قلب قلبو به واس له لیل لای پوه وسله چاسره لیل السلام زما ځوانی ختمه ده بوډاول رنزدې او بیا زما زلو مس زلو اغم ما مقلب کای او وصل ذ لیلا سره چلیلا سره سش یوزای شو یو مانا شو ور ویه اور ورات کله شری تو کلپونی بت الفوقانیه یکلپونی په ذ شری تو کلپونی نوبیا خطاب شکن. نو خطاب چا درې نوبیا په کې احتمال ذکر کای الا انه مسند الى لیلا یحو لیلا ور لفعل ده تو کلپون مؤنث سره لیلا مؤنث تاګا دا ور لفعل شه دی مفعول شه ویل مفعول اے شدا ایدا فراق ہا صحیح شگن زما نوبیا د شیر معناوږي یو کلی پونی تو کللی پونی کہ تو کللی پونی لیلا لیلا مات پ تکلیف کیچې پسنه پ تکلیف کیچې شدا ایدا فراق ہا شدا د خپل سختو پ فراق باندې نو لیلا وبایل کې تو کللی پونی لیلا لیما پ تکلیف کیچې شدا ایدا فراق ہا مقلق کای می دا شدا د فراق دا, دا, دا معنا شو اے شدا اے دا یو مطلب چې تکلفنی د پر خپل لیلا شو او دین مطلب بیانې او علي انه خطاب ال... کل للقلب دا خطاب د حدا زلت نو تکلفو یا قلب صحیح څنګه بیا مطلب دا شو از لازمه تم تکلیق کی اچ لیلا پس تکلب کمه دچا د لیلا صحیح څنګه نو فیکونو التفاتن اخر بیا په دیکه بل التفات شو من العيبه د ال خطاب د یبه نشتر د قلب پر اسم ظاهر استعمال شو او اسمی ظاهر په حکم نشا کې دي او ککه کې هو است پر ادا بل ال ته پکه پیدا شه د اغه بیان کو اخو ال تبکه کې کو او دلت کې یو کلیبونی کیاو اغه په ځای پر اداه marked tohabe کې قلب قلب ذکر او قلب په حکم دسه کې دي اسمی ظاهر د په حکم ده رایب کی او دلت تو کلیفو کې انت نسوک مراد دی مرادی نانته ضمیر وته استعمال شو او انت سره کتاب نه د نه د نه خطاب ترپ التفاتو شو مدوئی فا یکونو التفاتن آخر ربیع با کی کیجی بالالتفات من الغیبت الغیبتنا کلپ پی رپاسو لیکی لیل خطاب خطاب طرف تا انتا زمیر پیو لیکی خطاب وقت شدت ولیوها او شدتا پا مانا دباعدا ولیوها مازلمو کل لکی دلالا دو شدائدو مازلمو کل لکی دلالا دو وصل وقت شدت ولیوها او لغی شوید بعید شوید ولیوها انيس ديوالي او كرد دليله اوس ليله چته ملاويگي زله مجبور كه ليله ملاويگي نا او ليلاوني نه ملاويگي وعادت عواد بيننا و خطوب وعادت وقف شيدي عوادا موانع بيننا كما بين زعماكي و خطوب او لو لو مامله دا عواد نيو معنا مته كد د دو معنا ده تو شي كا المرزوخي مرزوخي عادت يجوز عادت ممكنه داتس ماخوذ وي د سنه ان يكون فعلت بعاد ود عاد ود ندي معادات معادات كي ورستد عاد داوت اصل إس فعلت عاد ود صحیح شکن نو بیا معادات نش معادات صدوی دشمناتوی شو نو بیا د تمانه کی رستقبل یجود ممکن يكون فعلت لا وزن دا فعلت من المعادات قدم معادات و عداوت نحو زين مفاعلهنا نو بیا معنات كان السواري والخطوبه صارت تعبيه کانه سوارف هغه سوارف اړون ګی لیلانه هغه سيزونه چي لیلانه اړي او الخطوب او لیل عملیه سورت ګرځې دي د تو عادې ګویا کړي محبوب تر سکي دښمنه کوي وعادت عواد او وقصي ودي عواد هغه سيزونه چي هغه شې دي دښمنه کوي بینانه په ما بین زمون کې او وخطوب او دا کرنګ لیل عملیه راغلي دي په ما بین زمون کې دمانه و يجد ممكن أن يكون من عاد يعودنا الشيء و يقولون بمعنى لورد قالت الدجمنين و يقولون بمعنى لورد و معنى شوى وعادة عواد و عوايق ده عوايق ده تفسير شو عوايق موانع و عادة و يقولون وقت شد توليها أو دليلها بالكل دليلها وصل أغلى رشوى و عادة أو وفس شوى عواد موانع أو عوايق كانت تحوله بيننا چې حال شېری په باندې زموږه کې الا مکانت علیه قبلو څنګه چې د دینه وړاندې و صحیح شو نو اس لله ظلم مکلف کیف لیله ملاویګی نه که ما سره ونی دا په بیرد کې څه وښې بده انځوای دایم مثال و وروږه دا په بیر کې وې د بیا به وایو زبسته